На мить мені здалося, що над столом промайнула гнучка примарна тварюка. Я побачив, як втиснувся у стіну білий наче крейда Федін. Промайнуло обличчя Кобуладзе, вирячені очі Тихонова, у яких вже не було нічого людського.